Ba, bada bilurzekoa ere, enan, hori, horren berri jakindu talarik biztanda lehimiziko urratza informazioa biltziak. Angelun bada elkarte bat untatu dena horren kontra, eta horren bidez beraz behar den informazio guzia eskuratu dugu. Eta hene aldetik idatzi dut eskuarrerain errekomendatu haikin. Hene dizi, erranez ez nula onartzen haien erabaki alde bakarreko hori, eta erriko itxeari ere zenta zergatik herrikoitsiari zenta herrikoitsiak dira gure elektriko kontailu horien jabeak ta beraz beralkete unsalaz bere kontraigin ere herritarren abantaila bilatzen badute ta badira Euska, euskal herri mailan bi herrikoitsia dia bakarrik imentumoana biag eskerrikoak nobaitik ere hen eta ta horren kontra erabaki hartu dutenak Eraz, angeluko adire gauza bera eskatua diogu, amentsetan. Kontraizetiko motibo asko bada, lehenbiziko gauza da, edf eta dugun kontratua. Kontratua sinatu ginularik gure baimena eman ginuan. Horai, ez da kontraturik aipatzen, orai erraiten dauzo beste elkarte batek, gainera privatua dena, erraiten dauzo servizio publiko egin idola, eta arek erabakitzen duela, zure kontailua noiz aldatu. Gero, horren ondorio etxarra zer da. Erraiten dute, amarrute guziz, edo berrituko dutela, beraz, diru interes handia badituzte. Bestaldetik, zuk ez dutzu, etxetik kontrolatzen algehiago zemartxautuko duten. Hoien bidez bakarrik ukanen duzu kontrola. Beraz, dena kontrolatzen dute. Bestaldetik, horiek ezarrita ondotik, etxe gertatzen da, ugin elektromagnetiko bizitasunoria onbitzen dela. Eta hor, beren, izaiteagatik. Biziki bedatzak, zentsibliak eh, dirilaik, eh, horien dako kaltegarri da osa aldetik. Zure elektrika indarra iduriz goratzen dute, eta horren ondorioa da, sukaltrezna anitzetan, pieza batzu jauzten direla. Eta horiek biztan da, ez ditu asontza bere gain hartzen horiek ez dute asontzaik, eta guriak ere ez ditu nahi, beraz, erabiltzaliak ditu denak pagatu behar. Kasu harri-garri gertazen nahi dira, zinez, erraiteko da, nolaz... Hemengo haute ere ez duten afera hori kondutan hartzen, haute eskunde garaian gira, bete-betean menan. Eta nolaz, frantziako errepublika balorea hundi hori, banana herrietako errepublika bat bilakatzen ari den gerota argiago. Enetako hori gerota argiago da, ez du beldorrui gabea dut.